Dobrý deň, konečne spolu ozývame sa z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača a opäť je tu Katka Subotič, Boris Subotič, vitajte. Dobrý deň, prajem. Teším sa z vášho návratu. Ďakujem pekne. Dúfam, že vám bolo dobre, že ste poliečili kopu ľudí, tak to má byť. No a momentálne sa budeme venovať. A my sme mali včera vlastne 1. apríl, to je deň bláznov, ako ste ho prežili, Gratulovali vám, spamätali ste sa. A čo si myslíte o tom, že každý človek by mal byť aspoň troštička blázon, a ma, aspoň možno raz v roku aj v týchto ťažkých situáciách si dovoliť byť blázon? Čo si o tom myslíte? Áno, smerom. smerom. Malo, malo, trochu, trochu, trochu, ale dať pozor, aby to ne... Nebolo veľmi silné? silné. Dobré, aby si z niekoho neurobil úplného blázna. Ale máš rád také, lebo ty máš dosť vek, akože však nechcem ti ho vyčítať, aj ja ho mám. Myslíš? Ale že, či nám pomohlo niekedy v živote to bláznostvo, lebo ja to hodnotím, že to sú veci, ktoré ma omladzujú. Že ešte som schopná natrieť pastou kľúčku, čo 20-roční pozerajú na mňa, že, že či mi šibe, ja sa výborne bavím, alebo už som schopná prísť a rozprávať mu, že donesla som ti darčeky k narodeninám, ale ja nemám, ale ja viem, že máš, veď som čítala ten talianský horoskop, to je taký špeciálny, ty tam máš narodeniny a proste až kým pochopíme, tak sa smejeme. A momentálne môj 60-ročný priateľ, teda nie môj priateľ, ale môj priateľ, jednoducho niekde zohnal, neviem, čo to je, ale keď to robí, tak to vyzerá, že má taký prášok v rukách a teraz on ti pošúcha prsty v uchu a vytiahne ti veľké červené svetielko z ucha a potom ti ho vráti do nosa. Aby ma nahneval, tak to volá, že vyberám ti čakry a potom ti ich napravám. A ty to porozprávaš o toj kľúčky a ne, nejaké to. a, a to pasta. je ešte dobro. Čo myslíš? Ty vieš, čo žene majú za depiláciu tie Viem, tie také tie oh, holiace A ty povieš, to je pani, že to ja vieš, <sú> <sú> to je to šampon, a ono si umie vlastne. A nemá na ani Ahoj, 1. apríl. <sú> ja som vedela, že na Balkáne je to iné, kátka. Ty máš nejaké 1. aprílové skúsenosti. Vieš čo, ja väčšinou ten 1. apel vždycky preskočím, ono sa to deje počas celého roka. <laughs> vy bol, vy bol A preto si taká mladá aj, aj duchom, aj v rokmi. No je to krásne, ja som videla dnes ešte nádhernú reklamu, že dedo, dedo kde si dedo? A dedo leží v čiernom obleku, s rúžom v ruke. A vstaň, prosím ťa, vstaň. Več vstávam, idem tancovať. Tak sa na mŕtveho a všetci si mysleli, že budú dediť. A on išiel tancovať. Hm. Dobre, takže tým som nechcela povedať, že vás chceme zabávať našimi príbejmi. Tým som chcela iba povedať to, že doprajte si naozaj v akomkoľvek veko a v akomkoľvek postavení ste... Fakt doprajte naozaj urobiť si hoci, kedy 1. apríl a tešiť sa z toho, že, že sa z toho ešte viete tešiť. Chcem sa opýtať pre teba. Myslíš, že je trochu blázon a veselý človek, že je to isté? Často áno. Však aj detičky sú veselé, ale niekto to, niekto to hodnotí, že je to bláznostvo tých detí a niekto to hodnotí. Že to patrí k tomu, že je aj taká karta vo veľkej arkáne, ktorá sa volá blázon, da. alebo svet. A to je veľmi zaujímavé. Tým istým dvoma názvami, jedna karta, a to je vlastne o tom, že ten blázon vidí a vníma všetko. Je Nie to... je zameraný len na jednu vec. Myslíš, že je malý rozdiel nečo tým blázonom. Ja vešom. tam nevidím malý rozdiel, to je vec hm. pohľadu. Ty vidíš, tak máš iný pohľad, tak povedz. No, a ja ti poviem niečo. Ty vieš film Godzilla vs Mothra čo urobil. Nečo sa stalo, a to tri e, hlapa videl alebo tri človeka, a každý mal svoju verziu toho, čo Sano se, se vešak, stalo. Je. A, to je. Hegel povedal, a, pravda je jedna, a uhol pohľadu je tak som videla v niektorom seriáli profesor sa pýta nejakého svojho, bol to synovec, nie jeho, že pýta sa ho, on je prekladateľ, že koľko jazykov existuje na svete. On hovorí, že 7200 on sa zamračí. Nie, to nie je správna odpoveď. Tak aká je, že toľko, koľko je ľudí, každý hovorí svojim jazykom. Nech sa táči. No to a, je a to... Na to je tá zenová no, povietka. To je, to je, tá, že... to je žen prakticky. Áno, no a tá zénová povietka hovorí o tom, že stretli sa najmúdrejší ľudia sveta, sadli si do kruhu, uprostred kruhu bola pravda a teraz každý mal povedať z tých najnajmúdrejších, že čo je tá pravda. No a každý videl iba ten svoj uhol. Odkiaľ on Prezidento. to videl. Takže pravdu majú tí hore. Teda možno ten jediný hore. Pravda je vždy. A, z, no, prichádza na... z 360 stupňov. To no, vieš. ale z hora, keď sa pozeráš, tak vidíš už to viac, ako keď tu navidím svoj úhov. A stali sme sa do tako... ale poďme na medicínu. Dobre, lekár povie niekomu, že a, musím vám povedať zlú správu. Ale dnes sa tie onkologické veci ľahko liečia to ako... Naozaj nemusíte mať strach z toho a ten človek to vníma úplne ináč ako ten lekár. Takže aká je pravda, lebo veľmi často, keď sa rozprávam s ľuďmi, však v mojom veku že takmer každý chorý, že ako prijímajú to posolstvo od lekára. Že, že ty vieš odhadnúť si taký psychológ, že vieš odhadnúť, že tomu to môžem povedať úplne presne, ale tomu to nemôžem. Se, to je boj uh, v medicine medzi lekarima, či treba podat, či ne, yeah. ne treba podat. Čo je starše vajce, alebo stebka? No, no, tak dobre, uh, uh, Predpokladam že nekto mu možeš, a nekto mu ne. Napríklad, mal sam jedan takav pripad. Uh, Človek prišel s rakovinom prostate, ali ja sam mu podal, ne mu povedať, že to má, uh -huh. lebo on se zruti ihne. Uh -huh. A ja si rozprávam s tým človekom a poviem bolo by dobre, by ste si dali vodu, do vode to, to a to sadli, a namačali se 30 minuta rano uh -huh. a večer, a potom vypili to, vipili to, to uh -huh. a to. A načo, kade ja som hori. Aha. A na čo by som to robil, Jasne. tak tu som, tu som musel zastať. Musel si povedať, že. Je chorý. Mm -hmm. Tu som ne, nemohol som nič povedať. No podľa mňa je to dosť ťažké aj pre tých lekárov, aj pre tých pacientov, lebo ja si čo som, ľudia majú rôzne predstavy z filmov. Napríklad, keď v tých filmoch ten lekár hovorí tomu. Povie človeku tu diagnozu, tu takú strašidelnú, onkologickú, tak väčšinou to hovorí tak nejak smutne, ano. s pochopením, citlivo. Ale prax je taká, že tu, aspoň na Slovensku, tí lekári to povedia direktno. Častokrát sú ženy, ktoré povedali, že im ešte aj vynadali. A... Že zanedbali čas príchodu. Áno, a niektoré sa zaseknú, že tam už viac ani nejdu. To je dosť veľký problém. Takže tá komunikácia... Ja, ja si myslím, že je to dosť otázne. Napríklad, zase, čo som počula, jeden taký príbeh, že tiež už povedali, že má oné dva mesiace, má sa vysporiadať a hej, pripraviť sa na to, že umre. No a keď odišla niekde do Prahy, do nejakej tej, akože, top nemocnice, tak povedali jej, že no, ale my vám už nemôžeme pomôcť. On, on, že no, no, čo by mi pomohlo? Uh, oni jej povedali, že skúste homeopatiu. Ona žije teraz doteraz. A ona sa chytila toho, že dali nejakú nádej mm -hmm. a ona sama išla. hej, Takže... A ja vieš, sa... prečo sa verí lékarom? Pred veľa rokov, pred 100-120 rokov to bolo, tak lékar musel ukončiť filozofcu fakultu. A potom, musel, potom mohol iť na medicínu. medicínu prečo? Aby pochopil podstatu toho všetko. A dneska to lekar nemusí urobiť, ale úcta ku lékaru ešte vždy zostala. zostala. Odtedy, tá a lékar, lékaru veríš, lebo komu budeš veriť, tak nebudeš veriť. To, to mami, musíš niekomu veriť. Mami, tati a lékaru a fararu. No len vieš, tá, ja si myslím, že na vysokej škole na medicíne by určite mali mať nejaké hodiny komunikácie. Absolutno. Lebo tá komunikácia je šialená. Ja si pamätám, keď som chodila za babičkou do toho penzionu, tak tam všetky tie babičky sa strašne šťažovali na to, že oni keď idú k lekárovi, ne sa tešia. Je to človek presne ako ty hovoríš. Ako keby išla k farárovi. Oni sa tešia, čo im povie, že ich chytí za ruku minimálne, niektorí zvykli aj pohľadkať babičky a podobne. A teraz no dobre, bola som tam vnútri, 5 minút, on pozeral do počítača, ani sa na mňa, ani oko nezdvil, ani sekundu nebol očný kontakt. Povedal berte ďalej tieto lieky, pridal som vám tieto dovidenia. A toto tých ľudí normálne, ako oni tam potom týždeň smutia. Ale je otázka. Ty vieš, ako by lekár robil to, čo ja robím, a takým prípadom nezarobil by ani pre Na elektrinu. Vodu. Na slanú vodu. A však on robí za plat, čiže jedno 30... čisto priateľ, Povedal mi priateľ, lekár, že musí 50 ľudí denne absolvovať, že by mal pláť a zaplatil všetko, čo no, potrebuje. Pekný. A 50 ľudí denne, vieš ty, čo to je? To je... Dobrý ne... deň, už si unavený z toho všetkeho. Alo, Lebo každý prichádza a niese so sebou svoj osud. Alo. A tej osud môže byť a konfliktný, smutný, zriedkavo, kad je priebeh veselý, aby ty ten pacient povedal, a pán doktor, ja to zvládnem, to, nie, to zriedka máš. No, lebo sú ustrašení ľudí. Čo bude pán doktor povedať? No a to, preto, preto sa o tom rozprávam, že čo by bolo ideálne, alebo zasa, keď musíš urobiť, aj ty musíš robiť x ľudí, keď chceš prežiť, lebo tiež platíš všetko to, čo treba, aj vrátanie prístrojov a všetkého, ale takisto aj teba môže unavovať tá komunikácia, keď je tam 30. typ za deň hysterickej ženy, ktorá proste ti tam začne omdlievať a, a aj prečo sa to stalo mne a toto je hrozné a pán doktor prečo to mám, prečo to mám ja, prečo to nemá niekto druhý. A, a ne, proste byť z toho musíš byť tiež unavený. Nemusí, kedy povie, viete čo, ja ja viem že zomieram, ale mám ešte ženu mlade Mladé deti malé, kto bude to v škole? To no. začne slza. A tu Čeba To príhodza empatia. A ja musím že som dost možda aj va empaticky, što je dobre, kad ga počuvaš, ale te brzdy u iným krokmi. Ano. Unavujete, vyčerpávate. A potom keď si vyčerpaní, unavení už nemaš taj horizont ktorý si mal. Ano, ten obzor, keď si si vedel, prišel, všetko, čo budeš robiť s A u každem prípadu veľakrát ja nechaním bim sa, se, veľakrát sem si se, ja rozplakal s ním spolu, keď vidím človek zomera mladý, človek má mladá manželka, male deti, tak čuj, aj mne, mne teraz príde. Ano, to je ťažké. A nemôžem dobre, nič urobiť, kom... okrem dobre, dobreho slova, potešiť, čo ty Utecha povieš. Utecha, ja? Ale podľa mňa ty by si mal tiež vedieť, že či ten človek... Nemal by každý lekár mať tam v hlave, že dobre, ja som lekár, moje možnosti sú od do. Ale vždy tam ešte je niekto vyššie, ktorý môže ako rozhodnúť o tom, že aj keď je to strašne ťažké, to čo teraz vidím a výsledky zlé a prognoza, ale nemal by tam ten lekár mať v sebe to, že ale ja nie som ten posledný. Práve som o tom rozprával s Katkou, keď sme išli na sem. dostu sem, že nemôžeš odmietnúť pacienta, aj keď vidíš, že už leží, aj keď je v tom hrobu, ak ešte dýcha, musíš mu dať nejakú nádej. A Katka povie, Dá, ale potom oni tebe obvinujú, ak ty to nesplníš preto musíš mať správnu komunikáciu. Povedať, ja mám od A do D. Da, všetko dale je vo vašem tele i vo vašim myšlenkama. Lebo kedy si platilo, že lekár lieči a príroda uzdravuje. A potom si vymysleli lekári, že oni sú ti naj? Ne. Kedy prídeš na fakultu, prvá vec, čo kažu Dobrý deň, páni, pánovi. Musíme vám povedať, že ste vy hospodári života i smrti. Ja som povedal, no prepačte, ja, nechcem, ja to nechcem byť. Jasne, Katka. Áno, tu, tu sú aj tie očakávania od tých pacientov. Pacient má nejaké očakávanie od lekára, od terapeuta. Ja to vidím častokrát v praxi. Našťastie by som povedala, že za tých posledných 15 rokov sa to výrazne posunulo, že asi takých dobrých 90% si uvedomuje, že to je ich zodpovednosť, nie je to zodpovednosť toho lekára, terapeuta. Ale vidím, sú tam také tie očakávania, by som povedala, častokrát ako keby aj nesplniteľné, že oni vidia v tom človeku nejakého spasiteľa, ale v skutočnosti on nie je spasiteľ. Lebo tu sa častokrát nedá povedať, aký bude výsledok. Sú ľudia, ktorým, ako táto pani jej povedali, že dva mesiace usporiadajte si veci, m, idete umrieť a, a žije doteraz. Alebo niekto sa ako keby vyliečí, žije ešte ďalších 10-11 rokov a niekto vyzeral, že sa z toho dostane a po ja dva mesiacoch je po ňom. Takže... To, ja by som to povedal, a cesty páne sú so nevyspytateľné. Ja by som ti povedal, <laughs> povedal som nasledujúce. Mám jednu pacientku, ktorá malo nejakú rakovinu, a povedal lekar, dám ti biologickú lečbu. Pozor, tá trva šest meseci a potom mm -hmm. už si čao. A pani se pozve, priď ku mne a povie to to isté, što povedal, ja som povedal, ne, to ne môže byť. Aspoň minimalno 8 rokov, minimalno ešte 8, 8, 8 rokov, ešte potom, že vydrži, a to sme sa už e, dali do nečeho, čo ona hitila. Jasne, a naozaj, po 6 meseci prišla, a čo? Ty mesiacov? si tu? Po dva roky prišla? Čo, ty si tu? Po 8 rokov ešte ty si tu? A ešte Krásne. dneska žije. Krásne. Ah, hej, presne, presne, no takže to, to je len o tej komunikácii, že ja osobne by som urobila, aj som urobila. Keď mi nevyhovuje tá komunikácia, že nie sme na rovnakej... Vlnie. Frekvencii, áno, vlnie. Tak jednoducho idem k inému lekárovi. A myslím si, že je to celkom rozumné riešenie, lebo keď si chorý a ešte máš prekonávať nejaké prekážky, ktoré nepotrebuješ. Moment. Uh, tu myslím, že je trochu omyl uh, Veľmi, veľmi, veľmi zriedkavo nádež lekára. Všetci majú identický protokol. Ak ty povieš, ne, to se tak neleči, ty musíš napísať, prečo je to tak. A protokol je vždy istý. Dobre, ale neexistuje len nalopatická školská medicína, existujú aj alternatívne smery. A ja ti poviem príklad. Moja milovaná kamarátka bola pri Černobyle, keď to vybuchlo a jednoducho dostala veľmi rýchle z úplného zdravia, z totálneho zdravia dostala rakovinu a vyzeralo to, že to je rakovina maternice a toho pána doktora, ktorého mala toho gylenkologa, tak ona ho absolútne, ona mu verila, keby povedal skoč do studne, tak skočí a verí, že potom ju príde vyťanuť. Ja som jej ponúkla iného lekára, ktorý bol síce lekár vyštudovaný, ale robil aj alternatívu a on povedal, že podľa fotografie, tak ako to ty robíš, tak povedal, že to nie je rakovina maternice, že to je už len metastáza a rakovina je v hlave. Tak som mi hovorila, nechceš ísť až na konzultáciu... K tomuto lekárovi, no k takému tárajovi, čo si myslím, že mám nádor v hlave a Peter mi povedal, že to je jasná maternica a to vyliečíme. No urychlím to celé, proste chcela ísť k tomu lekárovi, ktorý to videl, lebo už je to potom diagnostikovali o pol roka, že je to v hlave, a o pol roka ešte iné veci. No a potom, že... No tak ona teda k nemu pôjde. On povedal, že keď je všetko spálené, prešla s všetkými rádio, chemia, neviem čo všetko, tak ja vám už nepomôžem. A môžem povedať, áno. nemusí byť... Uh ine iného smerenia, môže byť lekar, normalny, ale pozre sa na pacientku, pozre sa na papire, a môže povedať, no vijete, ja mislim, že to nie dôležita dvojležita operácia, si, že tento pán, ktorý vás poslal na operáciu, má syna, ktorý treba vybrať 5 maternic, aby dostal atestáciu. Ja mám takov prípad dokumentovaný. Čiže musí vybrať 5 maternic, aby dostal atestáciu? to môže sám robiť. Ja, ja viem takýto prípad, takže môžem potvrdiť, že aj toho má. No aj tie operácie, tam tiež ide o komunikáciu, lebo lekár, ktorý nedáva inú možnosť, je pre mňa podozrivý. Mám veľa teraz okolo seba, bohužiaľ žien, ktorým práve tento rok vybrali maternice alebo prsníky a ešte na záver minulého roka. No a oni im povedali, tí lekári, absolútne tak, že... Že je to nutné, keď si to nedáte vybrať, zomriete. Ja verím, že oni to hovoria v ich dobrej viere. Ale prečo potom iný lekár, tiež v dobrej viere, ti povie, že každá operácia je až posledná možnosť. Uh -huh. Skúsme všetko možné iné. Tak čo s týmto? Uh, uh, ide o, moment, jeden, ide o zdieľanie. Uh, neký lekár vie oveľa viac než ten. A ten je uh, ešte nekto z nich viac. Preto ideš profesor, vi na konečný nejaký posledný konzultáciu, a keď máš tri lekára, koji se zhodujú, myslím, že tom musíš veriť. Uhum, ja by som povedal, že dokonca aj rokov. tam je naozaj treba obiť z viacerých z tej specializácie a spýtať sa, ak máme toho nášho kamaráta on je starý jak ja jemu pred pár rokmi povedali, že má rakovinu pečenie, on na seba pozera keby ste ho videli, chlap absolútne zdatný dobre vyzerá, nič mu není však to jemu nesedí, že má nejakú rakovinu pečenie. Obyšol štyroch, traja mu tvrdili, že má rakovinu pečenie. štvrtý mu povedal, že to nie je žiadna rakovina, to sú vám pečeňové kamene a že je doteraz nič. Existujú pečeňové kamene? Šrčnikové, ktorí no, sú u duchtocholedosu, ale u hepatikusu, sinisteri dexter sú, môžu byť v tom duchtu sú hepaticusu. Chlap že je zdravý, doteraz, nič mu není vyzerá fantasticky. Takže... takže netreba sa obávať, že pán doktor sa nahnevá, lebo končíme tým, čím sme začali, <laughs> že pán doktor sa nesmie nahnevať, lebo on je tá veľičina ktorá rozhoduje. Ja sa ťa v priebehu relácie, keďže viem, aké listy prišli. A napíše, napíše pacient nespolupracuje, nie je ochotný spolupracovať. Ano, ano, A potom si, dostala si pečatku, a už kde, e, chod si, kde prídeš, pozrujte ja. ako partizána. Ako partizána, koji odmetaš všetko. Ešte no. to je jak odboj. <laughs> ano, je, to, je to presne. No ale tak niekedy, ja viem, že pre lekára tak je to ako nepríjemný pacient, ale ide o záchranu môjho života. A vieš, budem a vieš pacient, čo z praxe som si všimol a povedali mi, <coughs> pán doktor, ja, kad by som sa neopital 200-krát môj lekára, ja by som sa nedozvel pravdu. A čítam u lekárskych knígama, stiažujú sa, lekari tenta je hrozni. Veľa otázky polaže, a ja nemám čas na to. Preto som mu podal direktno čomu je. A potom Aby pacient... dostal potom pravdu. pacient poda, teraz viem, teraz si môžem nájsť. Áno, že čím sa budem liečiť, jasne, už liečit. vi pravdu. sa, i s jednej, a z s druge strane sú felery. Chyby. Aj, siedne, aj lekar, kad najlepšie, s najlepším uh, umyslom príde, uh, vždy tu je otázka času, mm -hmm. jer on ma tiež predpisano koľko musia, jer kade u uh, uh, hodbi 20 ľudí, 30, 40... Ja ti sa pitaš už 15-tu otázku tak, stále rovnako... Prepačte, ale už ano. idete na psihiatriku. <laughs> No a o tom by sme mohli tiež pohovoriť, že čo potom urobi na začiatku, keď ti niekto dá teda o, tú informáciu, že zle je, pozor, tak teraz čo robí tá... Psychika. Úplne, áno. Čo robí tá psychika, to zaťaženie a ako psychosomatika nejakým spôsobom funguje? Vieš čo, ja som si kedysi myslela, že to je ako keby u každého rovnako. Ale keďže chodia k nám tí pacienti a ja ich počúvam a majú tie rôzne aj ťažké diagnozy, tak každému sa snať mele v tej hlave niečo iné. Mm -hmm. Niekoho trápi napríklad, že joj, čo bude môj manžel robiť bezo mňa. Niekomu to je absolútne jedno, aj manžel, a jeho malé deti, jeho záujma, že, sa, to, že sa nerealizoval. Mm -hmm. A vieš, že si nesplnil svoje sny. Ďalší tiež, že čo stravil som celý život iba v kamionoch, nič som nevidel. Tak vieš ako, že... Tie... Dobre, vedela by si nejako vyhodnotiť, že ktoré z takého spôsobu myslenia v týchto krízových chvíľach, že ktoré vedie vlastne potom k tomu, že ho ešte vidíš častejšie, že príde. To sú ľudia, ktorí to ako keby berú z nadsázkou. To z... Napríklad máme takú známu, že mala dostala tú diagnózu, a ona vravela, že to nie je ona. Hej? Mm -hmm. Ona sa od toho oddelila. Niekto, to sú ľudia, ktorí sú ochotní bojovať a aj napriek tomu majú otvorenú mysle. Lebo pri týchto onkologických pacientoch oni častokrát e, tam telo neposlúcha preto, lebo tam je veľký rozkol medzi tým, e, čo robí a čo cíti. Lepšie povedané, nemôže povedať nie. Ale to nie je, že on je slabý, ale jeho systém, keď bol malý, bol naučený, že ak povie nie, bude v ohrození života. Uhum. A toto často môže viesť aj k vážnym ochoreniam. Áno, a práve v tomto období oni sa častokrát dostanú do tej fázy a nechcem, hej, to, čo majú tie malé deti, že nie, nie, nie, čiže oni nebudú poučovať ani onkologa, ani to, čo my im povieme, že by mali k tomu onkológovi odísť, že táto alternatíva nie je dostatočne mm, silná, silná. Lepšie povedané, my tu v Európe nemáme tie možnosti, čo sú v Rusku a v Amerike, aby sme tak vybavili kliniku, aby sme tým ľuďom mohli adekvátne pomôcť napríklad. Mhm. Ale vieš, teraz ti dám odpoved podľa mog môžu medicínsku mhm. pohľadu. Aká je odpoved v tomto človeku? Pozrie existuje kolerik a flegmatik z jednej, druge, vieš, a kolerika do flegmatika. A ak je človek u postati, tak bude aj reagovať. Uh -huh. uh, možno hyper... takže keď už psychiatri zrušili že existuje sangvinik, cholerik melancholik, no, napriek da. tomu to tak da. je aj ten Freud aj keď už sa hovorí, že nie je v poriadku, tak je v poriadku. Ne, čo počuj, zem, neboť. V Hrvatsku sa povie čardak ni na nebu, ni na zemi. Odtámo od od prúdi veľa zaujímavých informácií. Ja by s tým povedal, Čiže človek podľa toho podľa naladenia, naladenia, podľa, naladenia, podľa naladenia, zdieľania, je. podľa, čo podľa, podľa keď chlapec alebo holkyčka boli, boli horí, ten, ten prichádza za mną. Chlapec, ktorý nikde nedostal čaj než pilulky, taj, taj, ide na pilulky, taj, jasne. Taj ide, v zacíti týde, v a už je pilulka Ide jasná. na pivoj i pilulky. Pre, presne. A otázka, ale to nerozoberieme dnes, lebo to je nadlho, je, že či vieme zmeniť to svoje pôvodné naladenie. Samozrejme, situácia zmení. Ako, ako e, slnko pod nebie oplivňuje e, genetiku, genetiku to to tak oprivni. to i i, i psychiku, i, i zdieľanie. Podľa mňa určite sa to dá, lebo človek má ako keby tie svoje tiene. A keď ich spozná, tak on vie, že, že čo to je a väčšinou, aby sme my zmenili to nastavenie, musíme získať tú novú skúsenosť, prepísať to. To znamená, že keď máme pocit, že sme celý život boli vylúčení zo spoločnosti, vyhodení, tak my na to, aby sme to vyliečili, musíme si nájsť skupinu, ktorá nás príjme. Teda my nahradíme túto starú nejakú stopu v mozgu touto novou. Piekne. Piekne. Tak teraz poďme na jar, pretože naozaj apríl už je ten mesiac, keď už skutočne cítime, že už, už sa tá studená zima možno na jeden, dva dni môže vrátiť, ale jar proste niečo znamená a čínskej medicíne je samozrejme vždy jasné, že ktoré ročné obdobie čo prináša, čomu by sme sa mohli venovať a čoho by sme sa mohli troška vyvarovať. Katina, Vieš čo, je to veľmi zaujímavé, lebo ja sledujem tiež akože týchto zahraničných čínskych doktorov, tak to už máme síce za sebou, ale bolo takzvané to prebudzanie hmyzu. A to bolo do 20. marca a keď vy ako videte vonka do prírody alebo idete autom, tak vidíte, že to vaše prednesklo je plné rozčapených všelijakých much a chrobákov na poli, vám idú v záhrade, musíte urobiť tú preventívnu ochranu tých rastlín všetko, vtedy sa prebudza ten život ten jar, to drevo, mladé výhonky to ide von, ale my sa teraz v podstate už nachádzame v tom ďalšom období, ktoré nám prišlo od toho 20. až 21. marca, kedy sme mali tú rovn rovnodennosť dennú rovnodennosť. A jarnú... ešte asi zotrváva troška, tak zotrvačne. Áno, áno, ona nám ide do toho nejakého až 6. apríla. Vtedy už máme ako rovnováhu dňa a noci a táto energia jary je už úplne aktivovaná, ale ešte nie je extrémna. Toto je v podstate podľa, oni majú čiďania tie základné obdobia, lenže to ešte majú ďalej rozdelené, ako keby agrárne pre poľnohospodárov, mm -hmm. že presne na nejaké to, to obdobie. Napríklad, čo je veľmi zaujímavé, tak teraz ako aj, že v nás sa prebudza to drevo, tá energia, yang ide hore, a otvárajú sa pory. Treba si dávať extrémny pozor na to, lebo jar je obdobím vetra. Čiže treba si chrániť uši šiju, aby nás neprefúklo a nemali by sme sa začať obliekať do letných vecí. Lebo mm -hmm. túto energiu, ktorá práve ide von, ešte si stále musíme chrániť a je to tá príprava na leto a jeseň. Na to si naozaj treba dávať pozor lebo na jar, ako ste si všimli, tu to na rovine, strašne fúka. Ja si pamätám, ako moji spolužiaci zo Stredného Slovenska vždycky na to nadávali. Priznám sa, že ja to tiež neznášam uh, ako túto veternú krajinu, lebo um, ono, ľudia si myslia, že sú unavení, ale tu je tá energia, ako keby rozfúka na bám, tu nič nedrží. My tu žijeme v savane, tu máte polia kukurice, pšenice a obdobné veci, tak... Vy môžete byť aj unavení z toho, že ste v prostredí, ktoré vás nevyživuje. Mm -hmm. A ten vietor naozaj, ja to... ešte rada nosím klobučiky, takže ano. väčšinou končia pod električkou, takže tiež nadávam, hoci som sa tu narodila. Človek by to mal brať prírodzene, ale naozaj nie je to prirodzené, keď ten vietor ťa šláha. Áno, myslím, že ako mnohí to znášajú zle, sú ľudia, ktorí oblúbujú vietor. My máme jednu kamarátku, ktorá je francúzska a narodila sa v Maruku, tak ona zbožňuje vietor. Mm -hmm. Lebo tam bolo akosi vždy teplo, takže oni to tam potrebovali tým vetrom rozfúkať. Ale ja sa priznám, jediné, čo znesiem je fén, to je v lete, keď je 38 stupňov. Je vtedy spím... Fén. Fén. A už aj spím. Alebo poprípade ešte, keď ste niekde v lete pri mori, tak áno, vtedy to má význam, že ide ten svieži vzduch z mora. Ale... To áno, ale ja som v nejakých rozhovoroch dávno, dávno, pred rokmi s Borisom robila o tom vždy, že teraz takto, že už je krásne počasie. Áno. A potom všetky, všetci ľudia, čo milujú záhradky a na Slovensku je ich enormne veľa, áno. tak šup do záhradky a potom ich dobre ofúkne a tam sa začínajú rôzne problémy. P syndrom reuma. Tam sa to začínajú. No syndrom To Jasne. je nepriateľ, nepriateľ. Počas jary je vietor. Ale tu naozaj strašne fúka na jar vietor. Mal ja. som jednu známu, ktorá v Seredi bývala. Povedal, no ako je v sredi? tak počne začala nadávať a povedal, stiahujem sa odteľto. Prečo? Čín, prekletý vietor. Ano. Ja už neznesem. Už som všetká pometená z, z, z toho. dvere lietajú, okna sa zatvárajú. No, čo vies. ešte také typické pre čínsku, čínsku jar? Vieš čo, môžeme sa pozrieť na to aj, že aké sú odporúčania tradičnej čínskej medicíny pre jar? Keďže máme už dosť tej zeleniny, mladá cibulka, pažitka ide mm -hmm. von, tak sa odporúča táto ľahká zelenina, tie mladé výhonky a kličky. Špenátové listočky, ano, čo nie sme zvyknutí ano, len tak do šalátu surove dávať. Mierne kyslá chuť, ktorá stimuluje pečenia, viac pohybu. Ono to je naozaj, ten pohyb je dôležitý, lebo vy, keď máte nejakú stagnáciu v organizme, môžete do seba hádzať pilu, aké chcete, pokiaľ sa ne začnete chýbať, tak tá stagnácia sa nevyrieši. A to je celkom zaujímavé, že keď chcete tú stagnáciu riešiť, tak musíte riešiť aj to, čo máte na sebe oblečené. Mm -hmm. No dobré, ale väčšina ľudí, keď zaštegli slniečko naše nosy, tak ich hneď ideme do tričiek alebo... Áno, áno, to by sa nemalo robiť. ...do šortiek. Mm -hmm. Čiže radšej normálne som. dlhé platené nohavice a ešte dlhý rukav mať aj na tom tričku. Áno, dlhý rukav, keď fúka určite niečo na krku, aby vás neprefúklo. Mm -hmm. V tomto období sa tak tiež neho... A jak si tak chrániť uši, lebo ako... Patrím medzi tých, čo majú citlivé uši od detstva a ten vietor, to s tými ušami. Ty si to nevšimneš, keď ideš v tom vetre, ale Áno. prídeš domov, sadneš si a taká bolest, teraz nevieš, zuby, ucho, sánka. Ako to mám rozrišiť? Šapka. Šapka, ako nosilky naše staré babky. A prečo myslíš? Prečo ty pozrel sa tie fotosy? A vidíš, starý človek, no starý 40 rokov má takú veľkú čapku ako ten, čo do hviezdí pozerá. Ano, ano. A má pižamu. A čo myslíš, prečo ti starí ľuďam spali več čapky? No to mi povedz. Aby ohranili zuby. Lebo keď prechladne hlava, tak idú zuby. A ti ľudia, ktorí sa opýtali, prečo, čo povod, že ja mám také slabé zuby, to znamená, že profukali vietor, vietor, zobral ich, aj povedzme, tak aby rozumeli imunitu. Mm -hmm. A teraz im sa kazu zuby, to znamená prechladli. Ja sa spomínam, keď moja mama... Uh, ja som ešte žil v tomto dobe. Zobrela žehľčku sa... Zobrela žehľčku? S dier, dierky, Dala žiar a tak máchala a žehlila postelu, aby tá postela bola teplá. Ja ja plachtu nažehlila. Presne. Pekne dohorúca, do toho... aby ste sa potom zohriali. Aho. No, egyptskí faráoni si tam psov nahnali. Aho. Nahnali tam celú kopu tých... Tak z ktorých nepadajú chlpy a vlastne si tam tiež užívali. Takže vyslovene asi cez celé stáročia sa ťahne to, že mali by sme posteli mať teplúčko. E, pozor. Áno. Teplo aby bolo príjemné. Keď je pretoplo na 24 medicína povie, vtedy už není spánok dobrý. E, keď je pod e, teplotom, 18 18 17 gestnosti alebo tiež môže prijsť problém alebo tí Cez noc, keď sa odkríš. Tak máš ramena stalno a tu môže byť znova pisyndrom, to ste reumatický povod ohorenia. Dakle, ty musíš spať aj keď sa od kríš. Ty nesmieš zažiť šok. Uh -huh. Temperatúrny rozdiel. Hey. To znamená, že teplota dobrá, ktorá je to, je to individuálne. Že niekto má rať teplúčku pod no. perinou veľkou. No naše babičky mali 20 kg periny. Tam si e... sa veľmi ani otočiť nemohol, lebo Nebo to ťa bolo... káčilo to... ako nárobný kamieň. čo, ja som si šilnil niečo, čo už sa to vie. Uh, poprosím, krátko, aby nekurila vicebeh, kde spíme. Mm -hmm. Tak to, keď stupiš to, ako keby dostal hladnú fačku, studenú mm -hmm. fačku, ale keď stupiš do posteli, tak cítiš, že sa tu pekne spi. A, spekne špi, ale aj tu má nejaká hranica, kde ne by trebalo ísť pod pod... Ale aj tomto je asi každý individuálny, lebo niektoré detičky proste zakrývaš celú noc, však mala som viac detí, takže <laughs> zakrývaš a stále stávaš a stále sa pozeraš, že je odkrytý, tak, tak namiesto to, aby si pochopil, že jemu je teplo, preto sa odkrýva. tak ho stále zakrývaš. Je to samoregulácia. deťa je až ponos zakryté tak. a ani palec na nohe nevystrčí. Takže zrejme si to musíme, ale podľa mňa toto je aj jedna nie, že rodičovsko-detská, ale toto je aj partnerská záležitosť, že naozaj to môže vyslovene vyústiť tým, čo u mnohých kamarátov poznám, že len kvôli tomuto majú spálne dve, lebo ona miluje teplo a on musí stále otvárať okná a odokrývať. Áno, oni vedia, aj e, my musíme vedieť, že teplota tvojho tela rozhoduje o kvalitnú spánku. Mm -hmm. Okrem ostalých vecí. A príďme aj na to. No ale dáme ďalšiu vec, lebo som sa práve Katke sťažovala, keď sme sa stretli, že on, že jednoducho chodím neskoro spať, teda s dôvodou, že u mňa teraz na chvíľočku je vnúk z frajerkov a oni proste sú zvyknutí, že pred druhov nie, to držia v ruke telefón od tej osmej a skrátka o druhej ho vyhodia z rúk, takže ja, aby ma nebudili, tak chodím spať teraz o druhej v noci a ja sa fakt celý deň, aj keď spím dlho, tých 8 hodín, aj tak jednoducho som celý deň mŕtva a Katka hovorí, že tiež keď ide o druhej v noci. Áno, vítaj v kľube. No, existuje cirka sústav, ktorý povie, človek musí pozrieť na sliepky. Kedy on pojdzie? Večierský. Večierského zrejme. Kedy kedy pôdia? tak ešte trochu nek, nečo urobia, nech sa. Takže toho o ano, očisti sa. Ochisti a potom už hodinu hodinu dve poslipka idú spať. Prečo no, je to tak? Pre, pre, a, a čo box, a čo, čo futbal, a čo Liga šampiónov niečo. Ehm ja sa snažím, aby som išiel spať tako, pol desať, ale keď pozem na hodin, hodinky to je pol tri rano. Rano. a štedri a štedri ja no? a štedri a štedri a štedri a štedri a štedri a štedri a štedri a štedri a štedri a a Slima, ako slimak slima. a potom povem to už nek se nestane, samo stane sa, ale urobím pozem za samo vidím, pripravili sme sa za e, reláciu urobil som pre paciente návodná stravovanie. Takže bol som... Jasne, bol si činný, učin, nebo činn, ne si na telefónu, ale, je ale je to jedno, tielu je to jedno. Tielu je to jedno, ale keď máš záťaž ešte modre svetlo z televízie a máš závitra a, veľa pacientov, ty sa nepripraval, tak, kad si láhneš, začne v hlave mm -hmm. točiť sa film. A nezaplatil som a elektrínu, telefón a čo teraz? A čo teraz? Keď to zaplatnem, nemám čas. No. Ešte kad nemáš čas, je dobré, ale keď nemáš peniaze, to je trochu horša vec. sa stáva, že priatelia nemajú peniaze a ty rozmysľaš, že či zaplatíš to, čo musíš, alebo pomôžeš priateľovi, pre ktorého je to životná nevyhnutnosť. Aj toto sa teraz deje medzi ľuďmi. E, situácia je veľmi zaujímavá, ale... Dúfam, že bude lepšie. Ja akože, keď to sledujem plošne, tak mne to ten Marec prišlo tak, že čo sa dalo pokaziť Áno. pokazanie. Či už je to v osobnom živote materiálne veci, ano. alebo podnikanie. Áno, neskutočný je ten Marec. A to, a to je ten ohnivý kvon, čo si ty tu predpovedala. Čiže ten ohnivý kon bude fičať ďalej na plný oheň. Asi určite áno, a to, že ešte jar je lepšia. Že, že... V lete poriadna... sa znásobia ohne? Áno, že v lete ojoj. nás čaká poriadna parada. Ojoj, ojoj, no dobre, už sa teším na dovolenku. Poviem vám taký smutný príbeh a povedzte mi, že chystala som reláciu do druhej relácie, nikdy nie si sám o bolesti. Tak vy viete, čo je bolesť, lebo sa s ňou stretávate každý deň. Aj teraz. Áno. S tebou. Ja ti ďakujem. Ale je to liečiteľné. Dobre. Nech sa páči. Áno. Proste mladý muž, ktorý prežil, najprv poviem, že je celý potetovaný. Aha. A každý, keď ho vidí, tak sa tak pozrú, že no, to je teda. Akože toto, keby môj syn, aj toto počúvam. Toto, keby môj syn s kože hostiahnem. Alebo všelijaké odsudzovanie. odsudzovanie A on, je, on je potetovaný tak úplne nezmyselne. Že má treba... Lítka potetované len bodku vedla bodky čiernou farbou. Čiže nemá to že nejaké duchovné, že dal si si tam niečo. Ja neviem, čo sa napájaš na indianského, alebo ja neviem, na akého černoského boha... Proste úplne. nezmysel. A pýtala som sa, že ma, že prečo tam nemáš pekný obrázok, že pozrieť sa na to. A on hovorí, že to je len o bolesti. Ja si to dávam tetovať len kvôli tej bolesti. A hovorím, ty si nejaký vyšinutý, akože nešak inekciu, keď mi dajú omdliem. Tak hovorím, že prečo to robíš? A že ja som nad tým rozmýšľal. Ja som bol vyhnaný do detského domova. Mamu vzali do väzenia a otec sa upil k smrti. Hm. Takže on vyrastal v detskom domove, kde ako vraví biely chlapec vo východniarskom detskom domove nemá veľkú šancu prežiť. Tam ťa zabalia do koberca, mlátia a robia ti ešte všelijaké iné zlé veci. No a on hovorí, že on potrebuje tú bolesť preto, lebo sa nevie vyrovnať s tou bolesťou z detstva. Že proste nevedel, čo s tým robiť. Máš 6 rokov, 6 rokov mal, keď ho zaliť. Ako narkotik. A, a, a dáva si aj nejaké takéto veci, lebo... A zase hovorím, potrebuješ to, ničí to zdravie. Ja, vieš, však toľko sa nehovorí o tom, že ako to ničí zdravie. Skôr sa hovorí o tom, že aký sme odpad, že aký sme nikto. A že skutočne, ja si viem zastať každú robotu, ja som zmaturoval, je keby som teraz išiel na školu, že by som mal čo pokom zdediť, tak by som urobil akúkoľvek školu, od matematiky po tanečnú. Ja myslím to, že on ako mali, mal veľký, obrovský stres. Keď stres minul, on sa nemohol s tým vyrovnať. No. Chybalo mu. A to znamená, musel sa, aby prežil duch a musel niečo robiť, aby sa udržoval v tomto, čo najviac prežil. Aha, no čiže neodsudzujme. Tým som len chcela povedať, že neodsudzujme ich za to. Nevieme naozaj, že prečo. Katka? Ešte ono aj také tie závislosti. Povedzme, toto je závislo, že častokrát tí ľudia, čo si sami sebe ubližujú, no tá fyzická bolesť im pomáha prežiť tú bolesť tej duše, ktorú oni maj, mm -hmm. majú. Čiže aj tie iné závislosti, či už je to alkohol, drogy, povedzme aj cigarety, oni majú za úlohu ako keby prebiť tú bolesť, ktorú ten človek prežíva. prežíva. Čiže to je len si. A nemajú spracovanú. Mm -hmm. Nemajú spracovanú, ale niekedy to je aj... Niký... Ne, čo, čo vieme povedať k drogám? Ako škodia počkať, ja, že ja som chcela túto. Uh, ale teraz ste ma preušili. Prepač, prepač, sa. Uh, Ani neviem sa poriadne k tomu vrátiť. Ale tam ide o to, že, za tým, že sú to všetko len symptómy. A niekedy to nie je len o tom človeku. Niekedy to je celý začarovaný rodinný kruh, keď sa mm -hmm. vy do toho pozrete. Že prečo sa syn op upil. Alkoholika. Zdrogoval... Syn alkoholika baby, ktorú vzali do vezenia za to, že krádla pod vplyvom drog. Áno, zdrogoval až k smrti. Hej, prečo? Vy keď si roztočíte to celé kolečko a pozrite to z viacerých súvislostí, tak tá osoba, ktorá má tie problémy, v podstate je len symptómom už nefungujúceho rodinného systému. Mm -hmm. Častokrát. Takže na jednej strane je to jednoduché, ale na druhej strane je to aj zložité. Ja som napríklad pozerala na niektorých alkoholikov. Podľa mňa on pil alkohol pretože nemohol zniesť svoju ženu napríklad. Mm -hmm. Keď som videla tie emócie, čo sa tam všetky točia, tak ten alkohol bol záchranou. Takže ja som vravela tuto aj doktorovi, že my keď chceme pohnúť s ním, tak musíme začať liečiť jeho ženu. No len, že tie ženy si nedajú. Ja som bola na takých rodinných konšteláciách. Povedať. Kde došla žena a dcera, teda mm -hmm. matka a dcera a Chceli robiť konštelácie na to, že ten odporný chlap, s ktorým sa nerozvedú, lebo ich živí ano. a bývajú v jeho dome. Takže ten odporný chlap prečo chlašče a že teda, aby sa riešila vlastne na tej konštelácii, že čo oni dve hviezdy, anieli a najlepšie bytosti majú robiť s tým odporným človekom. Na konci sa ukázalo, že on pije len preto, lebo pochopil a má ich rád, nechce odísť, že sú to ženy, ktoré ho nemilujú a iba ho obrali o majetok a sú šťastné, že majú z čoho stále žiť a, a chodiť ho ohovárať po kaviarniach. Ale nepriznali si to. Ako úplne jasne tie konštelácie ti dávajú jasný ano, obraz. Chazem. Úplne jasné to tam bolo, že je to dobrý človek, ktorý skutočne ich nechce opustiť, lebo vie, že, by, že nič nevedia, že by si nepomohli, tak v sve. pije. Takže potom čo s takou ženou? K tebe príde alkoholik, aby sa liečil, ale... Čo nie je jediná možnosť odísť z toho prostredia, nechať ich tam? Ťažko. Ťažko, Ťažko lebo príroda má plus a mínus. Plus a mínus by trebali trochu výjsť spolu. A ak, neviditeľná, neviditeľná harmonia je najsilnejšia. Ale veľakrát ja som videl paradoxy. Minus a minus, tak sa chytia, ale plus a plus to je jedno. Tak sa chytia čvrsto, hádajú sa, silne, hádajú sa, bijú mm. sa, nadávajú. Jedan, naš, na, láska ako holubi, čas jeden, čas druhý letí cez oblok. Yes, a odu na tri, dva, tri dni, čtyri a potom prídu naspäť Zas, a láska nebeska. Be... Mm. A znovu, ale na čo? na banalnosti, na, na, na drobnosti, ale e, ti povišnja, to drobnost, to je nič, ale oni sú dopredu osudzeni na hat, hatku, na netrpeljevost, lebo to niesu prirodni elementi, tako je spojenci. Koji spojenci. A nečú drži. ich vlastne drži rovnaka zla vlastnosť? Presno. Da li je to seks? Da li je to závislost. Ja, da li je to závislost, da li je to finančna závislost. E, možnosti su z 360 stupňov. Aj, aj pomsta to može byť, že ne jeden druhému sa chcú chcem pomstiti. Može to, to znamená, priroda urovila srandu, a to se stava, pozor, spojila dve nespojive veci. Ne vece, Ako pozvi Iran, Amerika. Ano. To a Izrael? vješťo, jedno je, to je naboženstvo, a ne iba naboženstvo to je školenje, ja sam partizanski tip, nigde ne možem biti esesovac, mm -hmm. rozumíš to, to su dvije Pestrije. filozofije i to nigdi pokrele svijeta mi povieme svijeta vijeka mi budemo neprijatelji čo, budeme Pokiaľ bude svet a čas, my budeme nepriatelia. Aha. No tak zakončíme túto reláciu tým, že čo ten alkohol a drogy robia s ľuďmi. No vieš čo? Však máme 10 Ja, minút, ja som ti chcel povedať, naprvé, že, že trochu predtým, tí, tí nešťastní ľudia, a potom sa opýtaš, prečo ľudia berú narkotiky. Ano. A aj mladí. Hlavne obrovské množstvo mladých ľudí. A oni nevedia, že kdy berieš... Ale už 12 rokov. Ale pozri sa ovako. A oni nevedia, že ty narkotik... narkotici... Narkomani? Na... My chceš povedať narkotika. Narkotika Aha, môže no, vyvolať ja. mozgovú príchodu. <coughs> oni to nevedia. Čo môžu to... vyvolať? Mozgová príhoda. Už v mladom veku, he? Á, a vieš čo, To dobro si to videla, mladý vek. si poveda vy starí máte nárok na mozovu príhodu, Áno, lebo presne, ste starí. Jasne, cievy. Máte, uh, vysoký krvný tlak, <coughs> fajčenie či genetiku. A sú ľudia, ktorí fajčia, slopu a žijú klobase a žijú 100, 105 rokov. Presne. A prečo? Majú dobrý vzduch, majú dobrú stravu, majú dobrú vodu a ešte majú trochu pomoci od toho Boha o kogu oni žije v kludje. Dakle, to čo mi tu uh, uh, lamentujemo, to se njih ne to Što se tika genetike, samo genetika može u nejakom minimalnom postotku op, može. Ano, minula, bežen, može, da, yes, yes. Da. Dakle, to što se spaja sa staršim vekom, ja to ešte ne cite, možda ja nekaj vidím to, to, ja to ne vem, ali ja bi sam ti poda, ja si dam trochu Pozor a prečítam si čo um, pišu naše, naše, naše ovaj knjige Mudre i povedi, jedna rasehla študija na, na Cambridge povedala rekračne uživanje drog u, v mladých ľudí môže zdvojna osobiti riziko mozgovej príhody. prihodi. Keď by som povedal, ano, mali tisoču ľudí mladých povedal by som čuli, to je... na No, ne vjerim tomu, kad bi podal mali deset tisuća, to bi su podali, je, to je už neke čislo, kad bi podle mi smo to robili na sto tisuća, da mm -hmm. bi sam podali, pa na milion, pa tako možda bi bolo, ali oni urobili na sto milionov ljudi, Čotavo, urobili viac, viac ako sto miliona ljudi u tom Cambridgeu, a to, to robi jednu z najveću analiza tohto typu, a tome musíš vjerit. A povedali, vješťo, mozog ne rozlišuje među rekreačným mm -hmm. a príležitostým uživanjem. Pre, mozog je každa davka chemickým zasahom. Aha. A... Čiže je jednoči raz do týždňa, raz do mesiaca. Proste ten mozog dostane ráno a podľa toho, aký je silný... Presne. Keď tak reaký... krát si dáš nejakú cigaretu alebo niečo, to mozog zapíše mm -hmm. a ja som to videl na svojim prístrojmi. Som videl, opýtal sa jednu dámo, a čo ty trochu a ne, ne, to sam iba rekať, ne. A na to ne tam Také ne, no vieš. Um, Musia vedet nečo. Amfetamin a kokain prudko zvišuju krvni tlak, a zužuju cevi, cevi možda. A isto tako, zviži, um, taj, taj riziko krvacanja je tiež veľmi visok. A aterosklerózu urihluje. takže da mm -hmm. ti možeš Vieš, ukladanie tu tých teplomáte a A teraz cannabis. Myslí ľudia, vieš... Ale vraj sa s nimi aj liečilo, tak hovor čo povedala štúdia. Vieš čo, kanabis káže, vieš čo, to není kokain, to není môfín, to je, to je meka droga. <laughs> a niekedy lieči. A štúdia no? ukazujú, že aj cannabis tiež zužuje cievy. Môže pôsobiť tvorbu krvných zranení. Zrazením to je. To zvizik, taj zvyšuje riziko mozgovej príhody, mm -hmm. najmä v mladých. Pozor. Toto je to zle, že u mladých to zvyšuje. A vieš čo som videl? Oni hovoria, no to je prírode, to nie je umelý. Ale prírodný neznám automaticky bezpečný. A my Neznači, sa tak veríme. ale všimni da. si, že mienka momentálne ľudí je, že čo je prírodné, je bezpečné. A ja som sa često krát opýtal, čo robia opioidy, Myslím na tramol, na, myslím na morfín na metadón. Fen, Aha, jasne, tým, čo nahrádzajú heroin, tak nahrádzajú metadónom. A... No to môžem povedať príbeh. S kamarátkynho syna, ktorý bol na heroíne, sa stala cez metadón, ktorý pán Okrúhlica tu náhrozne propaguje. Úplný zombík. Nedokázal ísť, Napísala mu tri veci na papier a nedokázal doniesť maslo, chlieba, mlieko. Čiže to, toto riešenie naozaj nie je riešenie. A... Vieš čo, teraz ti poviem, tu, tu nesu videli, že môže byť mozgová príhoda, ale poviel, je to návykové a určite má vedľajšie infekte. Ale vieš čo je ono, um, kažu... Dobre, aj ten kanabis je tak nebezpečný, ako treba Poviete, že ak je na što milionom zistili no, také no, to veci, ja to musem vjerovati. A mnogi ľudia mlade govoria, na se to nestane. Pa ved, ja la, to mám pod za, kontrolou. Ja iba pod uh, vikend. Jasne. Prečo ja nekaj to všetci skušajú? A cievi však ne poznaju vihovorki. arterievene, mm -hmm. one reagujú na latke. Uh -huh. ktoré se do tela dostali to okamžite a ta studia povie tak ty najlepšie aby si nebral drogi my mi mislimo a ja to zvládnem, ja budem šefom ne, nije šefom ti jedan kratka, drugi, treći a zvláš máš imaš vplyv v životu mama, tata, žena plat yes, a nie si tome pripravený sa... Mm, čeliť? Čeliť. Ty po, posiahneš to po drogou a tu si stratil Preto mm -hmm. ľudia... No dobré, ale treba dobre. Začínajú dnes 12-ročné deti. Takže 12 bude fajčiť tie šelijaké, hnusné tieto, čo predávajú ako náhrady. Tie vajpy, a Nielen vajpy, ale sú také, že na tisíc potiahnutí. Tam máš takú, že kúpiš si cigaretku na tisíc potiahnutí. Mm -hmm. Alebo si dávajú, to je teraz bežné na všetkých školách, deti na strednej škole a už aj na základnej si dávajú tie tabakové poduštičky, pod jazyk. Takže dajme tomu, že skončí výšku, má nejakých 25 a stále toto užíval, rekreačne, pil. Ako sa z toho dá dostať? Uh, Američania uh, zastrelili tých, tí predávajú, zabasili ich. Uh, pokiaľ človek není vyrovnány, pokiaľ má deficit energie, mm. duhovne, duševné, psychické, mm -hmm. vole to ako chceš, on posiahne za stimulantom, aby vyriešili rýchlo problém. Najmä, to je problém civilizácie. Mm -hmm. Nekedy to robili iba tí grofovi učini no. robili tí cezaria tako nišie. spomene spomeni sa opijumske... Ano, ale oni to robili cez podstatu, že sa napájali nekde. Ne vždy, nekde. lebo spomene sa opijumske vojne, tko dvojali no, tri boli no. učini, Čini, kedy Englezi povedali, glúpi činjaní, my im predamo to Opium. A keď, opium, opium a keď činani Jasne. to pochopili, veľmi rýchle uh, povedali stop, očistili, očistili zabili te engleze a tak dále. No ale človek, človek ako sa to dostane po tých rokoch? Uh, Myslím, že to chce len prácu sám na sebe, lebo to je prácu. len to, že ty sa potrebuješ vyrovnať s nejakou svojou vnútornou bolestňou alebo nemierom. Až keď dáš svoje vnútro dokopy, tak potom človek môže vzdať sa týchto pomocných barličiek. Deficit energie. Nie, je to tak, že pravda, ale tý. to hrozne ťažké. Povedal som ti, deficit energie. Napríklad autopatia má celkom zaujímavé účinky. Rozprávali jeden príbeh, že mali jedného typa, ktorý fajčil a chlastal a začal robiť autopatiu a jemu to prestolo chutiť. Ale onže tak si na to navíkol, že začal znova piť. Akože vie, že on sa do toho Niesne. zonutil. Ale tá autopatia je podľa mňa zaujímavá aj tým, že práve tie veci, čo sú uložené v podvedomí, rôzne tie traumy, tak ono to v podobe sna alebo dokonca aj nejakých Emócií, alebo pocitových reakcií na tele, začne vychádzať z tela voľne. Ja môže to trvať pol roka, mm -hmm. rok alebo pár mesiacov, čiže z podvedomia sa to dostáva do vedomia. Tých ciest, ako si pomôcť, je určite viac, len najprv si to človek musí priznať. rozhodnúť sa, že pri... chce si pomôcť. Ty si videla opierať <coughs> keď si vypie prvý koňak, uh -huh. celý se strese, povie to je hroza. Drugi je trochu menje, a i poslednji je, <laughs> je problematičný. A je ono što by sam sveščen na uh, zavere, čovjek si myslí, že ovlada drogu, ale vždy je to droga ktorá ovlada čovjeka. Lebo ja nešto, mám problém, a dám si trochu drogi, a, a teraz zvládnem ten, ten, ten problém, ktorý mám. A uh, keď príde nejaký menší problém, ja to zvládnem, keď príde väčší problém. Aha, ja mám v rezerve nečo čím ja predem ten problém, a trochu si uh, vylepším, alebo alebo to bude, vieš, tako vikendove, uh, uh, cez <laughs> yes, Alebo yes. dakle, deficit energije, ktorú človek musí na nečo investovať a dať, ak to ne vtedy si pomože či prijatelj, či manželka, či deti, či alkohol, alebo droga, alebo, znači, deficit energie I keď lečim takavto prípad, vždy, vždy, vždy idem Urov, dať do ekvilibriuma dorovná. Hej, dorovná, energiu. Dostať, hey, a energiu. Hey. A najlepšie, ktoré to bude duchovná... Oberá tento spôsob života, to rekreačné o energiu, ako cez... Oberá ťa to o energiu. Nie? Myslíš mňa, alebo jeho? Nie, myslím... Tú osobu. Po a... sobom zrejme sa niečo, čo není smiech dobrá nálada. Uh, Uznavam, 0,3 ili 0,2 alkohola to, toľko pre trochu nejakú náladu, ale nepotrebujem. Prečo ja nepotrebujem alkohol? ale nič, aby som bol pekný, dobre nálady. Dobre nálady. Prečo nepotrebujem? No, každý sme iní, Defekt, defekt, defekt, No povedz ešte záver, nejaký poslednú vetu. Máme ešte pol minutky. Uh, naj... Po mne, podľa, teba. podľa mňa najsilnejšie je ten, ktorý vichra, bitko ešte predtým, než začne tým, že ju vôbec nezačne, i, i slnce pove, uh, boj, uh, var, vojnu dostaneš, najvihraješ, naj, ak ju nezačneš. Je to pravda, ale životné okolnosti, vidíme to aj teraz okolo seba, sú celkom iné, takže budeme rozoberať v budúcej relácii vaše listy, pretože máme ich už veľa, tak akože je vašou povinnosťou, aby ste už odpovedali máme, na ne. Máme. Takže tešíme sa na ďalšiu reláciu a držte sa v zdraví. Ďakujeme za pozornosť. Takže drogu, koju máte, prosím, nedorúku. Záchotej, vyberte zdravie, Uh, jablku, krožku, bananu. A u ruke, a prosím držte si a ochrante si zdravotný stav, lebo je veľmi drahé. ak máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na web stránku www.subotič.sk a prajeme vám krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Bogdan.